Розділ 5. Об'явлення Мері Ванс Такого дня, як нині, неодмінно мусить статися щось. Мовила Фейт, готова миттю відгукнутися на поклик кришталево-чистого повітря із синіх пагорбів. Обхупивши себе руками за плечі, вона поринула в радісний танець на старі надгробку язикії полока, нажахавши двох старих пан, що проїздили повз саме тоді, коли Фейт вистрибувала довкола могил на одній нозі, дригаючи іншою і вимахуючи руками. «І це, – простогнала одна стара панна, – донька нашого пастора!» «Хіба таки не дивно для вдівця? – простогнала друга, і обидві старі пани покивали головами. Був ранній суботній ранок. Мередіти вийшли в умитий світ зі щасливим перечуттям вільного дня. Зазвичай по суботах їм не було чого робити». Навіть Нен і Ді Блайт мали свої невеличкі хатні обов'язки, проте доньки пан-отця на свою втіху могли гуляти, де заманеться, з рум'яного свіжого ранку до рисаного вечора. Принаймні, це тішило фейт. Але Уна мучилася за таєним, принизливим розумінням, що їх ніколи нічого не вчать. Усі її однокласниці вже вміли куховарити, шити і в'язати шпицями, і тільки вона лишалася малою невігласкою. Джері запропонував оглянути сусідські землі. Отож вони рушили крізь ялинник, прихопивши дорогою Карла, що вже за півгодини стояв на вкарачки у вологій траві, розглядаючи своїх улюблених мурах. Поза ялиником розляглася лука пана Тейлора. Там і тут усієне блідопримарними посивілими кульбабами. У віддаленні її кутку толилася перехняплена стодола – у якій пан Тейлор в складав надлишки сіна, та більш ні до чого вона не була придатна. Туди і подалися, діти. А через кілька хвилин, тиняючи її земляною долівкою, у нас ненацька прошепотіла. Що це? Усі дослухалися. Скупиця линув тихенький, проте виразний шурхід. Діти перезернулися. Там хтось є, видихнула Фейт. «Я полізу і подивлюся», – рішуче відказав Джері. «Не треба», – прохально мовила Уна, вчепившись братові в руку. «Ні, я полізу». «Тоді поліземо всі», – заявила Фейт. Четвірка видралася нагору хисткою драбиною. Фейт і Джері відважно. Уна бліда від страху. А Карл байдуже. Міркуючи хіба чи не знайдеться на купиці кажан. Йому дуже кортіло побачити кажана в денному світлі. Уздрівши те, що видавало дивний шурхіт, мередіти на мить уніміли від щирого подиву. У невеликому кубельці сіна лежала, згорнувшись калачиком дівчинка, весь вигляд якої свідчив, що вона допіру прокинулася. Побачивши непроханих гостей, дівчинка підхопилася непевно і кволо, і в яскравому сонячному сяйві, що лилося крізь павотину на віконці за її спиною, вони розгляділи, худе і виснажене засмагле обличчя. Вона мала густе пряме волосся, на колір, мов кужель, і чудернецькі очі, геть білі. Як подумалися пасторським дітям, очі, що поглядали зухвало, а проте і жалібно. Вони і справді були такі блідаво-блакитні, що здавалися білими, надто в контрасті з тонкою чорною смужкою довкола райдушної оболонки – Дівчинка стояла боса і простоволоса, убрана в старе, подерте і полиняли платячко. Затісне і закоротке, як на її статуру. Зі смернілого личка важко було вгадати, скільки їй років. Але на зріст вона виглядала приблизно 12-літньою. «Хто ти?» – запитав Джері. Дівчинка озирнулася, мов би шукаючи шляхів до втечі. Потім, здригнувшись від розпачу, примарилася знаменучим. «Я Маріванс, Ванс», – проказала вона. «Звідки ти?» – допитувався Джері. Замість відповіді Мері сіла, чи то впала на купицю і розплакалася. Фейд ураз підскочила до неї та обійняла за ході тремкі плечі. «Надіймай її!» – зволіла вона братеві і міцніше пригорнула малу приблуду. «Не плач, мила, не плач! Розкажи нам, що сталося? Ми друзі!» «Я так... так хочу їсти!» схипла Маріванс. Ванц. Як поїла уранці четвер, то тільки потім води ондовстромку струмку попила. Мередіти на жаху не перезернулися. Фейд підвелася. «Ходімо з нами. Поїси, тоді все і розкажеш. Тут недалеко, у пасторському домі». «О, ні», – сколилися Мері. «Що скажуть ваші татку і мамці? Вони ж мене геть назад виженуть». «Мами в нас немає, а татові і тітці Марті байдуже. Ходімо, кажу тобі». Фейт нетерпляче тупнула ногою. Невже ця дивна дівчинка надумала вмерти з голоду, ледь не на їхнім порозі? Хоч не хоч, Мері скорилася. Вона так охляла, що не могла сама злізти драбиною. Проте діти підтримали її і провели крізь луку пана Тейлора, просто до власної кухні. Тітка Марта, поруючись коло звичного суботнього обіду, не звернула уваги на гостю. Фейт і Уна кинулися до комори в пошуках всякої такої їжі. Невдовзі дівчата відшукали шмат холодної тотожності, хліб, масло, молоко і засохлий пиріг. Мері хапала і ковтала все поспіль, захлано і неперебірливо. Пасторські діти стояли довкруж і дивилися. Джаррі відзначив, що Мері Ванс має гарні воста і рівні білосніжні зуби. Фейт перелякано усвідомила, що крім старого благенького платя, на Мері не вдягнено анічогісненько. У очі повнилися жалем, карлові подивом, і всім дітям їхня нова знайома була дуже цікава. «Тепер ходімо на цвинтар і розповісти нам про себе», – зведіла Фейт, коли апетит Мері вщух. Дівчинка згодилася, цього разу охоче. Ситна їжа розв'язала її говіркий язичок і відновила природну жвавість. «А ви своєму татку не перекажете? Чи ще кому?» – запитала Мері. Коли її урочисто все довели на могилі язики і полока. Пасторські діти сіли рядочком навпроти, тішачись лоскітним відчуттям пригоди й таємниці. Щось мало статися, і воно сталося. Не перекажемо. Чесно, чесно, чесно, ну, то, бачите, я втекла. Жила я собі в пані Вайлі по той бік затоки. Знаєте пані Вайлі? Ні. Ані, то й не треба. Така вона злюща, я її страх ненавичу, замучила мене до смерті. Їсти не давала, а била коли не щодень. Глядіть Мерія Мері закасала подерті перелатані рукави і вистромла кощаві руки, усі вкриті садними та чорними синцями. Мередіти стригнулися, що кефейт спалахнули рум'янцем обурення. Унині сині очі блищали від сліз. Осереду надвечір вона била мене костором, безбарно ввела далі Мері, бо корова буцнула ногою та і перевернула це з молоком. А я хіба знала, що та триклятуща корова увізьме і буцне? По спинах слухачів пробігла дрож, радше весела, ніж угидна. Самі вони ні не наважилися повимовити таке неблагопристойне слово. Проте змога почути, як його вимовляє хтось інший, та ще і дівчина, була вельми приваблива. «Еге ж, цікава істота ця Мері Ванс!» «Ти правильно зробила, що втекла», – мовила Фейт. «Я не тому втекла, що вона мене била. До лобки я звична. Ні, я ще за тиждень доти хотіла шкурнути геть. Почула, що пані Вайлі хоче ферму свою здавати в оренду, а сама поїхати в Лобрич, а мене віддати своїй кузині до Шарлотауна. От того я вже не хотіла зносити». «Кузина та ще гірша за саму пані Вайлі». Стара того літа мене на місяць і позичала, то ліпше в самого диявола жити. Сенсація номер два. Проте Уна глянула на Мерізничено. Ну, то я і надумала тікати. Було в мене 70 центів, дала пані Крофорд. Я їй весною картоплю садила. Пані Вайлі проте не знає. Вона до козини тоді їздила. Я собі подумала, сховаюся в глені, куплю квиток до Шарлотауна та знайду там якоїсь роботи. Я дівка моторна, не ладача, ото в четвер і вшилася, доки стара вилежувалася. Шість миль сюди пішки протюпала, а вже на станції дивлюся, грошей немає, загубила. Де, як, не знаю, нема і все. І що мені робити? Вернутися до старої, вона з мене шкуру злупить. Так і сховалася в тій стодолі. «І що ти робитимеш тепер?» – запитав Джері. «Не знаю». «Вернуся, мабуть, та й доведеться все стерпіти». «Кентюх я набила, то, може, ще буде не зле?» Та попри вдавану відвагу, в очах Мері було знати страх. Знацька у нас сіла побіля неї і обійняла за плечі. «Не вертайся, живе тут із нами». «Та ж пані Валлі мене винюшить, мовила Мері. «Певно, і слід уже взяла. Я можу тут побути, доки вона мене знайде, якщо ваш татку дозволить». Дурна я була, що надіялася втекти. Вона кого хоч із під землі дістане, але я була така нещасна. Голос Мері затремтів, але дівчинка соромилася вияві в слабкості. Собаки так не живуть, як я ці чотири роки жила, пояснила вона гордовито. Ти чотири роки жила в пані Вайлі? Угу. Вона мене взяла із сиротинця у гоптоні, як мені було вісім. «Пані Блайт із того самого сиротинцю», – сказала Фейт. «Там я два роки жила. Коли мені було шість, мамця моя моє повісилася, а татко горлянко собі перерізав». «Жах! А чого?» – запитав Джері. «Дозюзюкалися», – лаконічно пояснила Мері. «І в тебе немає рідних?» «Ні, жодного, як я знаю. Хоча були ж. Мене називали на честь «Десятка тіток». «Повне моє ім'я – Мері Марта Люсіла Мурбол Ванс. Чули таке? Мій дід був заможний. Заможніший, певно, за вашого. Але татко всі гроші пропив, і мамця йому помогла. Вони теж мене били. Ох, мене так часто лупцювали, аж тепер мені це наче як подобається». Мері стріпнула головою. Вона відчувала, що пасторським дітям жаль її. А їй хотілося викликати не жаль, а застрість. Дівчинка весело розвернулася до Її чотирнецькі очі, ще донедавна сухі і каламутні від голоду, саїли радісним блиском. Зараз вона покаже цій малечі, що вона за одна. «Я стільки хворіла, що страх», – пихато сказала вона. «Мало хто стільки хворів, скільки я. А в мене була скарлатина, кір, бешиха, кашлюк, свинка та невмонія». «А смертельна хвороба в тебе колись була?» Взвалася Уна Не знаю Завагалася Мері А вже ж ні, перхнув Джері Коли смертельна хвороба, людина вмирає Насправді то я ніколи не вмирала Мовила Мері Але одного разу Ледь було не скупиталася Усі вже думали я геть мертвячка Хотіли на стіл викладати Коли я взяла і учуняла А як воно Коли майже помреш Поцікавився Джері Ніяк я аж за кілька днів про це довідалася. То сталося тоді, як у мене була пневмонія, Пані Вайлі не кликала лікаря. Сказала, мовляв, не хоче тринкати гроші на наймочку із сиротинцю. Мене тоді стара Крістіна Мак-Алістер припарками відживила. Ну, я і не вмерла. Але часом думаю, що ліпше таки вмерла би зовсім. І квит. Мені було б краще. Якби ти пішла на небеса, то може і так, невпевнено проказала Фейт. «А можна ще десь піти?» – стривожилася Марі. «Є ще пекло», – тихо сказала Уна, пригортаючи її, щоб застарого не видавалася надто жахливою. «Пекло? А що це таке?» «Це там, де живе диявол», – отрутився Джері. «Про нього ж ти, певне, чула, коли сама згадувала?» «Так, але я не знала, що він десь живе. Гадала, він так собі по світі вештається». Пан Вайлі ще до смерті часто згадував пекло. Завжди посилав туди інших. Я думала, то якесь місто в Ньюбрансіку, звідки він родом. «Пекло – це жахливе місце», – мовила Фейт із приємно-дражливим трепотом, який відчуває кожен, оповідаючи про страшне. «Коли вмирає хтось лихий, він потрапляє туди, і цілу вічність горить вогнем». «Хто це тобі сказав?» – недовірливо запитала Мері. «Так у Біблії написано». А ще пан Айзек Кротерс із Майвотера казав нам те саме в недільній школі. Він був церковним старостою, тому знав усе про рай і пекло. Але ти не бійся, якщо будеш щемна і хороше, підеш на небеса. А в пекло ти потрапиш тільки, як будеш лиха». «Ні», – рішуче сказала Мері. «Хай яка я кепська, вогнем горіти не хочу». «Я знаю, як воно. Раз охопила, була гарячу коцюбу». «А як можна стати хорошою?» «Треба ходити до церкви і до недільної школи, читати Біблію, молитися щодня і давати пожертви на місіонерські служіння», – перелічила Уна. «Ой, багатенько», – зітхнула Мері. «А ще?» «Треба просити прощення в Бога за всі гріхи, які ти скоїла». «Та я ж ніяких гріхів не коїла», – здивувалася Мері. «Не знаю, що воно і таке». О, Мері, та ж усі їх коять, і ти, очевидно, теж. Хіба ти ніколи не обманювала? Тьму разів, відказала Мері. Обманювати – це страшний гріх, серйозно запевнила Уна. То ти оце кажеш, недовірливо глипнула Мері, що мене заприторять у пекло за те, що я коли-неколи брехала? Та ж я мусила брехати, інакше одного разу пан Вайлі мені би всі кості попереламував. Часто мене брехні рятували, то вже повірне слово. Уна зітхнула. Їй тяжко було давати раду з такою кількістю складних питань. Вона стригнулася, уявивши, як це бути жорстоко побитою. Можливо, у такій ситуації вона теж обманула би. Дівчинка стисла ходушка рубку долоню мері. Це єдине твоє плаття? запитала Фейт. Весела і життєрадісна, вона не могла довго просторікувати про сумне. «Та я його просто наділа, бо вже негодяще, як рам'я», – обурно розчервонілася Мері. «Мені всю одежину пані Вайлі купляла, а я не хочу щось їй бути винна. Я чесна. Коли вже тікати не думала, то нічого не брала в неї, бодай на цент вартого. Куплю собі сукню, як виросту. Атласно, блакитно. Ви й самі невельми гарно вбрані. Я думала, діти пастирів як один усі цяці лялі». Маріванс очевидно, була доволі гнівлива і помислива. Проте вчувався в ній і щирий, незбагнений чар, який підкорив усіх мередітів. Того ж дня вони взяли її в долину Райдух і познайомили із Блайтами, як приятельку, що мешкає по той бік затоки, а нині гостює в нас. Тіні трохи не здивувалися, можливо тому, що Мері мала вже цілком пристойний вигляд. По обіді, упродовж якого тітка Марта звично щось бубоніла собі під ніс, а пан Мередіт відсторонено обмірковував завтрашню проповідь, Фейт умовила Мері надіти її сукню і дещо білизни. А заплівши її волосся охайні коси, Фейт і Уна дійшли висновку, що Мері майже не відрізняється від решти дівчат. Вона була товариська і знала багато нових ігор. А слухати її історії виявилося дуже цікаво. Утім, зачувши деякі з її словечок, нен і ді поглянули на Мері з Пантеличина. Вони не могли сказати напевне, що подумала би про цю дівчинку їхня мати, але достеменно знали, що подумала б Сьюзен. Та поза як, Мері гостювала в домі пан-отця. Її товариство, певне, слід було вважати пристойним. Увечері постало несподіване питання, де вкласти Мері спати. «Ми ж не можемо вкласти її у кімнаті для гостей», – занепокоїлася Фейд. «У мене в косах нічого не водиться», – обурно заперечила Мері. «Я не про те кажу», – боронувся Фейд. У кімнаті для гостей ліжку потерли миші. Облаштували нору в парині, а ми і не знали, доки тітка Марта якось послала там постіль пасторіві Шарлотауна, панові Фішеру. «О, він у раз про все довідався». Тати віддав йому свою спальню, а сам не човав на канапі в бібліотеці. Тітка Марта каже, що досі не мала часу змінити парину в кімнаті для гостей. Отже, там ніхто не може спати, хай і з якими чистими косами. А наша кімната страшенно маленька. І ліжко теж. На трьох місця не стане. То я вернуся до Стодоли і спатиму там. Тільки ви мені ковтру позичте, смиренно і розважливо мовила Мері. «Очори я примерзла до кісток, але інші ліжка в мене ще і гірші були». «О, ні, ми цього не дозволимо», – рішуче сказала Уна. «Фейт, я знаю, що робити. Пам'ятаєш маленький тапчан на горищі зі старим матрацем, що лишився від попереднього пастора? Можна взяти туди простирадла з кімнати для гостей і вкласти мері. Ти ж не відмовишся поспати на горищі, мері? Це просто понад нашою кімнатою». «Мені всяке місце згодиться». Я скільки живу, а не мала доброї пустелі. У пані Валлі я на соломі спала, у кумірчині над кухнею. Літом дощ на мене падав, а зимою – сніг. То мені де спати байдуже. Горище в пасторському домі було низьке, видовжене і тінисте. В огородженому його кутку стояв невеличкий тапчан, де зі старих просторадл і ковдри, які Сесілія Мередіт колись любовно вишивала, готуючись переїздити в новий дім, не раз у після того, як так випраних мамилуватими руками тітки Марти, дівчата і облаштували постіль для Мері. Усі побажали одне одному доброї ночі і запала спокійна, погідна тиша. Уна вже засинала, коли це раптом вух її сягнув тривожний звук згори. Дівчинка сіла в ліжко. «Ти чуєш, Фейт?» «Мері плаче», – прошепотіла вона, але Фейт міцно спала і не відповіла. Тихенько висликнувши з ліжка вперед покій, Уна в білій сорочці майнула сходами на горище. Рипучі мостини засвідчили її наплиження, отож у кутку, де лежала Мері, її зустріли місячне сяйво, тиша і нерухомий, мовчазний горбок посеред тапчана. «Мері!» – прошепотіла Уна, та відповіді не було. Вона підступила ближче до ліжка і потягнула на себе ковдру. «Мері!» «Я знаю, що ти плачеш. Я чула. Тобі самотньо?» Знацька мерія визирнула з-під ковдри, проте не сказала ні слова. «Дозволь мені лягти з тобою поряд. Я змерзла», мовила Уна, здригаючись від поривів холодного нічного вітру, щораз ораз долинав із моря і дмухав у розчахнути вікно. Мері посунулася, і Уна притулилася коло неї. «Тепер тобі не буде самотньо». Ми б не мали ще найпершої ночі кидати тебе тут. Мені не було самотньо, перхнула Мері. А чого ж ти плакала? Та як лишилася тут сама, почала думати різне. Про те, що мушу я, певно, вернутися до пані Вайлі, а вона з мене шкуру злупить за втечу. І... І... І про те, що я опинюся в пеклі за брехні. Мене це дуже налякало». О, Мері, згорьовано мовила Уна, я не вірю, що Бог пошла тебе в пекло. Він не зможе. Він дуже, дуже добрий. А ти ж не знала, що обманювати гріх. Але, звісно, віднині ти мусиш казати тільки правду. А що зі мною буде, коли я не брехатиму? схлипнула Мері. Ти не зрозумієш. Ти не знаєш, як воно мені. У тебе є дім, і батько, хоча, здається, він завжди неначе спить. Але він тебе не б'є. І їсти тобі дають. Хоч ваша ця тітка Марта нічого і не вміє зварити. Та нині я вперше, відколи себе пам'ятаю, наїлися доста. І все життя мене лапцювали. Хіба не тоді, як я в сиротинці жила. Там два роки ніхто мене пальцем не зачепив. І жилося не зле. Хоча директриса була така поганюча, завжди ніби хотіла мені голову одірвати. Але ж пані Вайлі... То чортиця, еге, ага. і так мені страшно, як думаю, що мушу до неї вернутися. Можливо, тобі ще й не доведеться вертатися, можливо, ми придумаємо, що робити. Попросімо Бога разом, щоб ти не мусила вертатися до пані Вайлі. Ти ж молишся перед сном, правда, Мері? Еге, ага. проказуй той вірш, як тихий вечір настає, байдуже озвалася Мері, але просити, то нічого не просила. За мене в цілому світі ніхто не дбав, то я гадала, що і Богові теж не потрібна. Тебе він скоріше почує, ти ж пасторська доця. Бог чує усіх однаково, Мері, і тебе теж, відповіла Уна. Він не зважає, хто твої батьки. Ми просто попросимо його, обидві, ти і я. Добре, згодилася Мері. Коли не буде з того ліпше, то і гірше, напевно, теж. Хоча ти не знаєш пані Вайлі. Я так собі гадаю, Бог собі з нею мороки не завдаватиме. Але я більше не плакатиму. Тут краще, ніж у Студолі, де по мені цілу ніч миші шастали. Дивися, он де маяк чотирьох вітрів. Гарний, еге. Ага. Це єдине вікно в домі, звідки його видно, мовила Уна. Я люблю дивитися на нього. Правда? І я так само. У старої Вайлі з Кумірчини його теж видно, то і була мені єдина втіха. Як не мені після побою живого місця не залишалося, я позирала на нього і забувала, де мене болить. Думала про кораблі, що виходять із гавані. Страх, як хотіла і собі попливти на одному з них. Далеко-далеко. Від пані Вайлі і від усього. У зимку, як він несяє, мені було справді самотньо. Слухай, Уно, а чого ви всі такі до мене добрі? Я ж вам ніхто. Бо так годиться робити. Біблія велить нам бути добрими до кожного. Типа. Тоді виходить, нікому не має діла до того, що в ній написано. Не пам'ятаю нікого, хто був би добрий до мене. Не пам'ятаю. Хай поб'є мене грім. Дивися, Уно. Правда, гарні тіні на стіні. Бурхають, наче зграйка пташок. І слухай, Уно. Ви мені сподобалися. Ви всі. І Блайти. Джем, і Волтер, і ті. Але та Нен, вона така пихата. О, Мері, вона зовсім не пихата. Палку заперечила Уна. Нітрохи. Е, ні. Коли вона так задирає голову, то, напевно, пихата. Мені вона не подобається. А ми всі дуже її любимо. Напевно, більше, ніж мене. Ревниво сказала Мері. Правда ж? Ну... «Мері, ми знаємо її вже кілька тижнів, а тепер лише кілька годин!» – заткнулася Уна. «Отже, вона краща за мене!» – розлючено втяла Мері. «Добре, ти цілуйтеся з нею, мені начхати, я сама собі дам раду!» Мері рвочку відвернулася до стіни, та дідна ручка Уни обійняла її на плечі. «О, Мері, не кажи так! Ти мені теж дуже подобаєшся, і мені сумно від твоїх слів!» Мері не відповіла і не ворухнулася. Уна захлипала. Знанацька Мері повернулася до неї і ухопила у ведмежі обійми. «Цить!» – звеліла вона. «Не смій через мене плакати!» «Набіся я це сказала до Репа. Ви всі були такі добрі, та з мене треба шкуру здерти живцем. Вам усі, напевно, мають більше подобатися, ніж я. А я заслужила кожну лупку, що мені давали. Ну, цить! Не рюмся й! Бо я піду до гавані в оцінічній сорочці і утоплюся. Ця страшна погроза змусила Уну притломити плач. Мері втерла їй сльози мереженою облямівкою, пришитою довкруж подушки, і, помирившись, дівчата згорнулися під ковдрою, споглядаючи тіні виноградних пагонів на стелі, залитій місячним сяйвом, аж доки заснули а тим часом унизу привалевний пан Мередіт міря кроком в бібліотеку з натхненим лицем і поглядом, міркуючи про завтрашнє казання, і гадки не маючи, що під його власним дахом знайшла собі притулок маленька самотня душа, заблуклена в темряві і невігластві, нажахана і зусіпіч оточена труднощами, надто важкими, щоби здолати їх у нерівній битві з великим байдужим світом. Розділ шостий. Мері лишається в домі пастора. Наступного дня пасторські діти взяли Мері з собою до церкви. Спершу вона огиналася. «Хіба ти не ходила до церкви на тім боці затоки?» – спитала Уна. «А як же? Пані Вайлі надто не вчащала, а я ходила, як тільки вдавалося. Сильно мені подобалося піти десь і годинку спокійно посидіти. Та ж нині не можу я йти до церкви в такому старому дранті». Цю заковику розв'язала Фейт, позичивши Мері одну із власних святкових суконь. «Вона полиняла трішки, два гуцики відірвалися, але напевно згодиться». «Гуцики я пришию», – рішуче сказала Мері. «Як можна шити в неділю?» – жахнулася Уна. «Чом би ні? У неділю то ще й ліпше, коли справа добра. Дайте мені голку з ниткою, а самі не дивіться, як такі полохливі». Шкільні черевики Фейт і стара оксамитова чорна шапочка, що лишилася по Сесілії Мередіт, доповнили вбрання Мері і вона вирушила до церкви, де поводилася цілком чемно і не привертала зайвої уваги, хоч деякі парифіяни зиралися на незнайому бідну вдягнену дівчинку поруч із дітьми пастора. Мері статечно вислухала проповідь і впевнено і охоче долучилися до загального співу. У неї виявився сильний, чистий голос і музикальний слух. Кров його, очисток у Бога, захоплено виводила Мері. Пані Мілгрейв, яка сиділа на лаві саме попереду неї, враз озирнулася і пильно оглянула дівчинку з голови до ніг. Мері, сповнена бажання втнути, бодай, невеличкий башкет, показала їй язика на перевеликий жах куни. Не. «Не втрималася я», – пояснила Мері після церкви – а чого вона так вирішилася? Добрі манери. Я рада, що показала їй язика, дарма ще сильніше не висупила. Слухай, Уна, я бачила в церкві роба МакАлістера з того боку затоки. Розкаже він про мене, пані Вайлі, га? Як ти гадаєш? Утім, пані Вайлі не з'явилася, і вже через кілька днів діти забули про неї. Мері, як так і треба, мешкала в пасторському домі, проте відмовилася ходити до школи з рештою мередітів. Ні. Я свою науку знаю, – відрубала вона, коли Фейт почала намовляти її. У пані Вайлі я чотири роки до школи ходила. Більше не хочу. Щораз мене там сварили, за те, що уроків не вивчила. Хай йому всячина. Мені на них і часу не ставало. Наш учитель тебе не сваритиме. Він дуже хороший і добрий, – наполягала Фейт. Я тобі сказала, не піду. Я вмію читати, писати і лічити. Навіть дроби знаю. доста з мене ви собі йдіть, а я вдома лишуся. Нічого не вкраду, присягаюся, що я чесна». Отож, доки Фейт, Уна, Джері і Карл сиділи на уроках, Мері прибирала в домі, геть видозмінивши його за кілька днів. Вона підмила кімнати, витерла порох із меблів і навела всюди лад. Перетрусила парину в кімнаті для гостей, прошила відірвані гудзики, охайно поцарувала білизну – і навіть одерлася бібліотеку з вінником та ганчіркою, вилівши панові Мередіто зачекати де інде, поки вона прибере. Та все ж було одне приміщення, куди Мері не дістала дозволу війти, попри всі зусилля і стратегічні хитрощі. Тітка Марта, хай яка після повата, глуха і геть наївна, заповзялася одноосібно господарювати на кухні. «Кажу вам, якби стара Марта пустили мене коховарити, ви їли б як люди», – обурено розповідала Мері пасторським дітям. «Не було б ані тотожності, ні грудкуватої каші, ні збираного молока. Хто зна, куди вона діває всі вершки?» «Кота годує», – пояснила Фейт. «Розумієш, то її кіт». «Ох, я б її відчихвостила», – скрушно озвалася Мері. «Котів я не зношу. Усі вони диявольського роду, як один». Поглянеш їм у очі і видно. Ну, стара Марта не пустить мене на кухню. Той квит, нічого не вдієш. Та ох, болить мені серце бачити, як вона харч переводить ні на що. У після школи всі йшли бавитися в Райдух. Мері відмовилася проводити час на цвинтарі, запевнивши, буцім боїться привидів. Привидів не існує, мов жемлайд. Невже? А ти сама бачила привидів? Сотню разів, відказала Мері. І які вони?» – поцікавився Карл. «Страшнючі! У білих платях, зі скелетними руками і головами!» «І що ти тоді робила?» – запитала Уна. «Тікала геть, як скажена», – мовила Мері, проте зашарілася, впіймавши погляд Волтера. «Хто знає, чому він лякав її?» Мері зізналася пасторським донькам, що її кидає в дрож від самого виразу Волтерових очей. «Як на нього дивлюся?» – сказала вона – Згадую всі свої брехні, та й думаю, що ліпше було б завжди казати правду». Найбільше з усіх Мері подобався Джем. Коли він взяв її з собою на інглесайдське горище і показав колекцію дрібничок, успадкованих від капітана Джима Бойда, вона була надзвичайно втішена і задоволена. Удалося їй завоювати і прихильність Карла, виявивши щиру цікавість до розглядання мурах та жуків. Безперечно було, що із хлопцями мері ладнає краще, ніж із дівчатами. Скажімо, другого ж дня по знайомстві вона люто посварилася з Нен Блайт. Твоя мати відьма, презирливо чмихила Мері. Руді тітки завжди відьма, усі як одна. Невдовзі вона погиркалася із фейт через півдня Адама. Мері бундючно заявила, що в того надто короткий хвіст. Розлючена фейт відказала, що Богові ліпше знати, короткий чи довгий хвіст має носити півень. Увесь наступний день дівчата не розмовляли. Мері тактовно поставилася до голомозої і однокої ляльки, яку показала їй Уна. Та варто було найменшій дівчинці поділитися з нею іншим безцінним скарбом, картинкою, що зображала Янгола з немовлям на руках, Мері підняла його наглом, сказавши, що то не Янгол, а достеменний привид. Унна втекла до своєї кімнати і розплакалася. Проте Мері знайшла її там, пригорнула з каяттям у вирязі та поставі благала пробачити їй. Ніхто не міг довго сердитися на Мері Ванс, навіть Нен, котра, маючи схильність плекати образи, так остаточно і не подарувала їй дошкільних слів на матерну адресу. А проте Мері була весела і знала багато жорстких історій про привидів. Бавитися в долині райдух із нею виявилося незрівняно цікавіше. Вона навчилася грати на дрембі і невдовзі перевершила в цьому самого Джеррі. «Нема такого, щоб я собі не зуміла, коли захочу», – пихато висновила Мері, що не гаяла жодної змоги похизуватися. Вона навчала плайтів та мередітів надимати бульбашки з листя тутлеї, котра заполонила весь старий сад Бейлі. Смакувати ягодами, що проростали в щалинах цивинтерної огорожі. Вона показувала їм химерні картини стіней, викручуючи свої гінки і довгі пальці. А коли діти йшли по суснову живицю до лісу, Мері завжди збирала її найбільше і вихвалялася цим. Іноді вона безмежно дартувала їх. Іноді ж вони палко любили її. Проте вона незмінно цікавила їх усіх. Отож, нові друзі – покірно визнали її за ватажка. І уже через два тижні не могли уявити свого життя без Мері Ванс. «Дивно, що пані Вайлі мене не шукає», мовила якось Мері. «Не збагнує цього». «Може, вона вже і не шукатиме?» відповіла вона, «Тоді ти лишишся в нас назавжди». «Ні, ми в цьому домі вдвох зі старою Мартою не потопимося», буркнула Мері. «Добре мати їсти, скільки влізе. Часто я думала, як воно». Та ж я люблю, щоб і смачно було. А пані Валі ще сюди дістанеться. Вона вже мені певну різку наготувала. У день я сильно про це не думаю. Але вночі, о, дівчата, лягаю там на горищі і думаю, думаю, аж майже хочу, щоб нарешті вона перейшла той квит. Одна лупка буде не гірша, аніж десятки тих, що я подумки вже знесла після втечі. Вас колись злупцювали? «Ні, звісно, ні», – оборудно скрикнула Фейт. «Тату ніколи не вчинив би так». «Не знаєте ви життя», – зітхнула Мері заздрісно, а при те іде щось верхньо. «Не зрозумієте моєї долі». «А блайтів, певно, теж ніколи не лупцювали?» «Ні, мабуть, ні». «Але, здається, їм усім давали ляпанці, коли вони були малі». «Ляпанці, то дурниця», – зневажливо відказала Мері. Якби мої батьки дали мені ляпанця, я подумала би, що вони мене гладять. Нечесно в цьому світі жити. Хай би мені вже дісталася моя лубка, та щось її клятої забагато виходить. Це погане слово, Мері, докірливо мовила Уна, і ти обіцяла його не вживати. Ой, відчепися, пиргнула Мері. Якби ти знала, що я могла би сказати, якби захтіла, то й цим собі голову не сушила б. А ще я зовсім покинула брехати, відколи тут живу, і ти це знаєш. «А як же привиди, що ти їх нібито бачила?» – мовила Фейт. Мері зашарілася. «То інше!» – сердито втяла вона. «Я знала, що ви не повірите, та й не треба мені було, щоб ви вірили. Але якось увечері, ще на тім боці затоки, я таки бачила страшне коло цвинтаря. Хай мене грім поб'є!» «Не знаю, що то було. Привид стара біла шкапа Сенді Крофорда» але тікала я звідтіля, як навіжена. Розділ сьомий. Скандальний випадок із рибою. Ріла блайт гордо і навіть трішки манірно, чимчикувала головною вулицею Глена з кошечком ранніх, солодких, запашних суниць, які дбайливо виростила Сьюзен у сонячному закутку городу. А тепер валіла її віднести в дім пан-отця і віддати самому панові Мередіту або Штіці Марті. Маленька страшенно пишалася цим відповідальним дорученням і мала схитний намір дотримати всіх настанов. Сюзен обрала її в гарненьку, біло крохмально вишиту сукуньку із блакитним паском і розцяцьковані намистинами туфельки. Довгі рудаві кучері дівчинки вона охайно зачесала і уклала, і, із поваги до пасторської рідні, дозволила ріллі надіти святкового капелюха то було щось пишне і надзвичайне, більш відповідне смакові Юзен, ніж Ен. І рілена жіночна душенька впивалася власною досконалістю попід розкішним огромом стрічок, мережив та квітів на голові. Вона ні на мить не забувала про свою вроду. І, боюся, до пастерського подвір'я додибала штивною і поважною ходою. Ця хода чи то сітковий капелюх – а чи те і друге вкупі, роздратувала мері Ванс, яка тієї миті саме розхитувалася на хвірці. Окрім того, Мері була сердита. Тітка Марта допіру вигнала її з кухні, не дозволивши нечистити картоплі. Еге, а самі потесте картоплі на стіле недочищено і недоварено, та я радітимему на вашому похороні, виснула Мері і пішла, грюкнувши кухоними дверима так, що це почула навіть тітка Марта. Пан Мередіт у бібліотеці відчув, як стригнувся дім. І відсторонено припустив, що це очевидячки землетрус. Та потім знову поринув у підготовку до проповіді. Мері зіскочила із хвіртки і постала перед вирядженою інглесайцькою панянкою. «Що там у тебе? Давай!» – зводіла вона, простягаючи руку по кошек. Челя пана Мередіта!» – затято і несхитно схитно Ріла. «Давай, я сама йому передам!» – наполягала Мері. «Ні!» «Щюжин воліли вітати ще тільки панові Мередіту, або тічі Марті», – заперечила Ріла. «Думаєш, ти така важна птиця, коли обрана, як лялька», – скривилася Марі. «Дивись на мене, я в лахміті, і мені начхати. Ліпше в рам'ю ходити, ніж лялечкою, як ти. Хай тебе вдома під скринний ковпак посадять. Дивись на мене! Дивись на мене! Дивись на мене!» підхопивши свою подерту спідницю і вигукуючи дивись на мене, Мері пустилася в божевільний танок довкруж очманілої ріли, поки тій геться паморочилося в голові. Та коли гостя спробувала тихцем прослизнути у хвіртку, Мері знов напалася на неї. «Давай мені кошик!» наказала вона з лютим вишкіром. Мері неперевершено вміла корчити різноманітні гримаси і умить надавати обличчю найхимерніших виразів – на тлі яких її чудернацькі світлі очі вергали до лячні іскри. «Не дам!» – видихнула Ріла, перестрашена, проте рішуча. Пошти мене, Мері Ванш!» Мері відпустила її на мить і розвернулася. Знанацька побіля хвіртки вона вздріла сушарку і шістьма величенькими рибинами. Хтось із парифіян приніс панові Мередіту кілька рибин тріски, вочевидь замість грошей, які обіцяв докласти до пасторської платні». Але так цього і не зробив. Пан Мередіт подякував йому, і тієї ж миті забув про тріску, що, напевно, притхнулася би, якби не втомна Мерія не випатрила її і не розвісила на сушарці, щоб вив'ялити попід сонцем. У цю хвилину мері сайнула диявольська думка. Вона підскочила до сушарки, здерла звідти пласку рибину за ледь не з неї саму, і, вимахуючи цією неоковирною зброєю, і з диким криком кинулася на перелякану ріло. Уся ріла невідвага здиміла. Дістати прочухана сушеною тріскою о, це було щось нестерпне і нечуване. Заверещавши, дівчинка впустила кошик і рвонула геть. Стиглі ягоди, які так дбайливо збирала Сюзен, рожевою зливою ринули вздовж курного шляху, де їх топтали ноги втікачки і гунительки. Та мері вже не згадувала про кошик і його вміст. А тішилися тільки думці, що Ріла блайті її до смерті боїться. Зараз вона покаже цій малій принді, як хизуватися платічками. Промчавши схилом униз, Ріла вискочила на вулицю. Страх додавав їй прудкості. Аж вона спромоглася бігти на кілька кроків попереду Мері, яка регочучи коли неколи мусила зупинятися – та все ж невельма задихана вимахувала в повітрі рибиною і видавала пекельні зойки, від яких кров стигла в жилах. Зачувши їх, усі на головній Гленській вулиці кинулися до хвірток та вікон, щоб узріти сенсацію. Мері знала, що справляє ефектне враження, і впивалася ним. Ріла, знесилена і геть осліпла від страху, збагнула, що більше не може бігти». Ще мить, і це жахливе дівчинсько із тріською не зужине її. Аж ось наприкінці вулиці сердечна крихітка перечепилася і сторч голов полетіла в калюжу, просто під ноги пані Корнелії, що вийшла із кремниці Картера Флега. Пана Корнелія зрозуміла все з першого погляду, так само як Мері, що спинилася, урвавши запеклий біг і, війнувшись під ницею, Кинулася тікати, перш ніж пана Корнелія встигла промовити, будай, слово. У гору з хилом вона мчала так само швидко, як доти летіла вниз. Пана Корнелія загрозливо встисла уста, проте наздогнати мері певна річ не могла. Натомість вона підняла горопашну, заплакану скойовджену ріло і повела додому. Ріла розпачливо хлипала. Її суконька, туфельки і капелюх були безнадійно зіпсовані а горді шестилітки зазнала тяжкого удару. Сьюзен, бліда від люті, вислухала розповідь пане Корнелії про подвиг Мері Ванс. «Гидке дівчисько!» «Ох і гидке дівчисько!» бомоніла вона, вмиваючи і утішаючи ріло. «Ен, рибунько, цьому треба покласти край», заявила пана Корнелія. «Так не може тривати далі. Що ти за дивна дитина мешкає в пасторському домі? Звідки вона взялася?» «Очевидно, це дівчинка з того боку затоки, що нині гостює Мередітів», – мовила Енн, яка вбачала комічний бік у гонитві з рибиною і потай уважала, що Ріла поводилася надто пихато і мала собі справедливу науку. «Я знаю всі сім'ї з того боку затоки, які в ряди годи відвідують нашу церкву, і те чортення не належить до жодної з них», – відрубала пана Корнелія. «Вона ж в в Дранті, а в церкві з'являється в старих сукнях фейт Мередіт». «Енрибонько, щось тут нечисто, і я з'ясую, що саме, коли вже іншим до того байдуже. Боюся, це та дівчицьку намовило мере на витівку в гаю ворона Міда. Ви чули, що вони ледь не до смерті налякали його матір?» «Ні, я знаю, що Гілберта викликали до неї, та гадки немає, що з нею сталося. Ну, як ви знаєте, у неї кволе серце, а якось надвечір вона сиділа на ганку сама. Коли це почула жахливі крики з кущів?» «Бої істинно стрихітливі, Енрибонько». «Рятуйте!» і «Убивають!» Серце їй так і вхопило. Ворен у клуні і собі почув крик. Побіг дивитися, що то. А знайшов усіх мередітів. Вони сиділи рядочком на поваленім дереві і горлопанули на всю міць. Сказали, що просто бавилися в індіанську засідку і не думали, бо цім їх хтось почує. А коли Ворен вернувся додому, його бідолашна матінка лежала на ганку непритомна. «Не така вже і непритомна, пані Еліот, можете бути певні», – зневажно вочмихнула Сюзен, що саме долучилася до розмови. «Я вже сорок років чую прокволи серця Амалії Ворен, відколи їй виповнилося двадцять». «Вона просто любить з'їмати гвалт і кликати лікаря, то їй будь-який привід згодиться». «Стається, Гілберта її серцевий напад не вельми стривожив», – озвалася Ен. «Можливо», – знизила плечима пана Корнелія, «та із цього вийшло багато чуток» а міти, на жаль, методисти, і то ще гірше. Енребонько, що буде із цими дітьми? Я цілі ночі не сплю, так за них не покоюся. Хто знає, мають вони що їсти? Бо ж їхній батько весь у своїх думках. Аж навіть не згадує, що в нього є шлунок. А та старала до нічого і зварити не може, хоч і живе з ними бутім для того, щоб вести господарство. Діти вештоються, де захочуть, а тепер на канікулах дорітимуть іще гірше». «Вони справді весело бавляться», – усміхнулася Ен, пригадуючи знання її історії про побут долини Райдух. І вони всі відважні, чесні, щирі та вірні друзі. «Ваша правда, Ен, Рибонько. І я коли думаю, скільки безладу коїлося між громади із двома плетухами-доньками попереднього пастора, готова все пробачити Мередітам». «Хай що, кажіть пані Блай, дорогенька, вони такі славні діти», – мовила Сьюзен. «Шибай голови, звісно». Та це краще, ніж вони були б нестерпно молі. Дарма лише на цвинтарі бавляться. Я, пані Блай, дорогенька, стою на тім, що так не годиться. Та ж вони бавляться там тихенько, мовила Ен, намагаючись оборонити меридітів. Не бігають і не кричать, як де інде. Ох, як вони часом галасують у долині райдох. Хоча, певно, свій внесок у це роблять і мої власні малі сміливці. Учора вони бавилися у війну, тому вдавали звуки битви – «Мусили це робити, бо в них не було справжньої артилерії», – так сказав Джем. «Він уже в тому віці, коли всі хлопці хочуть бути вояками». Хвалити Бога, вояком він не буде», – урвала її пана Корнелія. «Я не хотіла, щоб наших хлопців виряджали на ту бійню в Південній Африці. Проте вона скінчилася, а інших він, на щастя, уже ніхто не розв'яже. Я думаю, наш світ розумніший є. А щодо меридітів, я казала і кажу, що все було б добре, якби пан Мередіт одружився. «Я чула, минулого тижня він двічі заходив до Кірків», – мовила Сюзен. «Що ж», – глибокодумно висновила пана Корнелія. «Зазвичай я не схвалюю, коли пан отець бере собі жінку серед пастви. Його це псує. Але тут гірше не буде. Елізабет Кірк усі люблять, а інші жінки не прагнуть панькатися із чужими дітьми. Навіть дочки Гілів комизаться. Жодна з них не намагалася обкритити пана Мередіта». Елізабет була б йому доброю жінкою, та біда в тім, що вона негарна, а пан Мередіт хай який неуважний, цінує жіночу вроду. Хіба не типовий чоловік? Щодо цього, то не такий він і мрійник, повірте мені. Елізабет Кірк дуже мила, та подейкують усі, хто мав нещастя ночувати в домі її матері, замерзали там, у кімнаті для гостей, ледь не на смерть, пані блайдорогенька, похмуро озвалася Сюзен. Якби я наважилася висловлювати свою думку про таку серйозну справу, як шлюб нашого пан отця, то припустила би, що Сара, кузина Елізабет з того боку затоки, була б для нього кращою партією. Сара Кірк, методистка, отяла пана Корнелія так, наче Сюзен запропонувала пасторові побратися з африканською гогентоткою. Якби вона вийшла за пана Меддіта, то не вернулася б у просвітеріанство, відповіла Сюзен, та пана Корнелія похитала головою. Вона була переконана, що той, хто народився методистом, лишиться ним до віку. «Ні, про Сару Кірк і мови бути не може», – опевнено відказала вона. Як і про Емеліну Дрю, хоча всі її рідні намагаються їх посватати, І то дуже настирливо, а він про це і не здогадується. «Поправді, Емеліна Дрю геть не тямуще», – мовила Сьюзен. «Вона із тих, пані Блай, дорогенька, хто спекотного вечора кластиме грілку вам по підковдру і потім нарікатиме, що ви невдячні». І мати в неї була кепська господиня. Ви чули історію про її ганчірку для посуду. Якось вона її загубила. Але наступного дня знайшла... О, так, пані Блайдорогенька. Знайшла в запеченій густці, яку подала до обіду. Вона поклала її замість начинки. Гадаєте, такі жінці личуть бути тещою пастореві? Я так не думаю. Та краще, ніж підкувати про сусідів, залатає на яштани маленькому джемові. Він страхітливо подері їх учора в долині райдух. «А де Волтер?» – запитала Ен. «На горищі. І, здається, пані Блайдорогенька, робить не те, що слід». «Бас грає щось у зошиті, а вчитель каже, що цього року в нього кепські оцінки з арифметики. І я добре знаю, чому. Пише віршики, замість розв'язувати задачі. Боюся, пані Блайдорогенька, він іще буде поетом». «Він уже поет, Сьюзен». «Ви так спокійно про це кажете, пані Блайдорогенька? Хоча, звісно, найкраще – це мужно зустрічати Піду». Один мій дядько також був поетом, а тоді став жебраком. Ми всі завжди його дуже соромилися. «Не високої ж ви думки про поетів Сьюзен?» – засміялася Енн. «А хто високої думки про них, пані Блайдорогенька?» – спитала щиро заскочена Сьюзен. «А як щодо Мільтона чи Шекспіра? Чи Біблії?» «Я чула, що Мільтон погано ладнав із дружиною, а Шекспіра не терпіли в товаристві. Що ж до Біблії?» У ті священні дні життя було зовсім інакше, хоча, кажіть, що забажаєте, а царта вид ніколи не викликав у мене поваги. Не бачила я, щоб ті вірші вийшли на добре, тож молюся і надіюся, що наш благословенний хлопчик переросте цю схильність, а коли ні, подивимося, чи не зарадить риб'ячий жир. Розділ восьмий. Втручається пана Корнелія. Наступного дня пана Корнелія навідалася в пасторський дім. І допитала мері, котра, маючи дивовижну здатність розуміти людей, розповіла їй свою історію, просто і чесно, без нарікань чи похвильби. І Відтак пана Корнелія виснувала, що дівчинка справляє краще враження, аніж вона сподівалася, та з нею належить воювати суворість. «Члени цієї родини, – гостю сказала вона, – поставилися до тебе уважно і привітно». «І ти вважаєш удячністю те, що вчора перелякала і гнала по селі одну з їхніх маленьких проїтелюк?» «Кепсько я вчинала ваша правда», – притекнула Мері. «Не знаю, що мені вступило». Так лята тріска, наче сама просилася її вхопити. Але мені було прикро. Я навіть як лягла спати, плакала через те. Плакала, чесно. Спитайте Уну. Я не сказала, чого реву, бо мені було соромно». І вона теж заплакала, бо їй здалося, що мене хтось образив. Та де мене можна образити? Я лише хвилююся, що пані Вайлі мене не шукає. На неї то не схоже. Пана Корнелія і собі думала, що це дивно. Проте нічого не відповіла. І звалівши мері надалі стримуватися від витівок із сушеною тріскою, подалася в Інглесайт, щоб розповісти Ен про свою виправу. Якщо мала каже правду, ми мусимо втрутитися, заявила вона. Я дещо знаю про цю Вайлі, повірте мені. Маршал був із нею знайомий, коли мешкав іще на тім боці Затоки. Торік він розповідав, що в неї живе якась наймечка із сиротинцю, мабуть, оця сама Мері. Він чув, буцім вона замучила дитину роботою, ледь не до смерті, майже не годує її і не вдягає. «Ви знаєте, Ен Рибонько, я завжди стояла на тім, щоб не мати ніяких справ із тими, хто мешкає по той бік Затоки. Та завтра ж попрошу Маршала піти туди, і розпитати всіх, кого можна. А тоді поговорю із паном Мердітом. Енн Рибонько, його діти знайшли цю Мері геть охлялою від голоду в стодолі Джеймса Тейлора. Вона провела там цілу ніч, самотня, змерзла, доки ми спокійно спали в теплих ліжках після смачної вечері. Бідолашка, мовила Ен, уявляючи одного із власних любих дітей у подібній встановищі – голодного, змерзлого і самотнього. Не можна дозволяти їй вертатися туди, де з нею погано поводилася. Колись і я була такою сиротою. «Доведеться обговорити це з директоркою Гоптунського сиротинцю», – відказала пана Корнелія. Та в домі пан отця їй залишатися не слід. Хто знає, чого вона може навчити його сердечних дітей? Здається, часом ця мері навіть лається. Але подумайте, Енребенько, вона прожила там два тижні, а пан меридіт нічого не помітив. Хіба такому чоловікові можна заводити сім'ю? Йому варто було піти в ченці. Два дні потому пана Корнелія знову прийшла в Інглесайд. Це неймовірно, сказала вона. Пані Вайлі знайшли у власному ліжку мертвою, того ж ранку, як мері втекла. У неї віддавна було кволе серце, і лікар застерігав, що таке може статися. Вона звільнила свого наймата, і в домі нікого не було. Наступного дня тіло знайшли сусіди. Вони шукали малу та подумали, що пані Вайлі вирідала її до кузини в Шарлотаун. Усі чули, що вона мала такий намір. Тієї кузини на похороні не було, тож ніхто і не дізнався, що мері в неї немає. Сусіди розказали Маршалові, як пані Вайлі поводилася з дівчинкою, аж у нього кров скипіла від люті. Принаймні, так він каже. «Ви знаєте, Маршал завжди гнівається, коли хтось мучить дитину». Сусіди розповіли, що вона безжально шмагала Мері за найменшу провину. Вони хотіли було написати про це директорці серотинцю. Та, як то кажуть, сім баб, сім рад. Ніхто так нічого і не зробив. Шкода, що ця валі померла, сердито озвалася Сюзен. Я рада пішла б на той бік затоки і висловила їй усе, що думаю. Тримати дитину надголодь і бити, пані Блайдорогенько. Ви знаєте, я можу дати ляпанця, якщо потрібно, але не більше. Ох, пані Еліот. Що ж тепер буде із цим бідолашним дітям? Певно, її відійшлють назад у Гоптон, мовила пана Корнелія. У нашій околиці всі, хто хотів узяти дитину із сиротинцю, давно це зробили. Завтра я піду до пана Мердіта і виговорю йому за цю історію. Еге ж, вона таки піде, мовила Сюзен, провівши пана Корнелію. Вона, як надумає, то зробить усе, що завгодно, навіть церковний шпиль по краю гонтом. Але я не збагну, пані блайдорогенько. Як, може, хтось. Навіть Корнелія Брайант так розмовляти з пан Оцем, наче він звичайний собі чоловік. Коли пана Корнелія пішла, Нен Блайт вибралася з гамака, де пообіді вчила уроки, і шмигнула в долину райдух. Усі решта були вже там. Джем і Джері кидали кільце на потичок. За кільця їм правили старі підкови, що їх хлопчаки позичили в Гленського коваля. Карл розглядав мурах на сонячній купині. Волтер, лежачи до лілиць у заростях паполюті, у читав щитав Мері, Ді, Фейт і Уні, дивовижну книжку Збірник міфів з історіями про присвітера Іоанна, вічного жида, чарівну лозу та хвостатих людей Про сезам, хробака, що пригризає скелі в пошуках золота, острови блаженних та дів лепідок Страшним розчаруванням для Волтера було дізнатися, що історії Вільгема Телля і Гелерта також лише міфи. А прочитавши оповідку про єпископа хатто, він не міг заснути цілу ніч. Та найбільше йому подобалися історії про дударя і святий Грааль. Саме їх він і читав, тремтячи від хвилювання, доки літній вітер вигравав у дзвоники в кронах закоханих дерев, а долиною скрадалися про холодні вечірні тіні. «Брехні? Та ж які цікаві!» – захоплена мовила Мері, коли Волтер закрив книжку. «Це не брехні!» – гнівно відказала Ді. «То ти гадаєш, усе це правда?» – недовірливо спитала Мері. «Ні, не зовсім. Це як твої оповідки про приводів. То була неправда, але і не брехня, бо ти ж не сподівалася, що ми в них повіримо». «Ну, хай там як, а про чарівну лозу так і правда», – мовила Мері. Старий Джек Крофорд із того боку затоки вміє неї щокливати. Його звідусюди кличуть, як треба купати криницю. І ще я знаю вічного жида. «О, Мері!» – вигукнула Уна, охоплена благоволійним трепотом. «Чесно, клянуся. Тої осені до пані Вайлі прийшов був старезний, дуже старезний дід. Вона його запитала, чи довго простоять кедрові підпори. А він і каже, «Ці? О, ці простоять тисячу років». Я знаю, у мене такі вже двічі стояли. Дві тисячі років живе на світі. То хто ж він іще як невічний жит? Я не вірю, що вічний жит розмовляв би з такою людиною, як пані Вайлі, у тіла Фейт. А я люблю історію про дударя, сказала Ді. І мама теж любить. Мені завжди так шкода малого кульгавого хлопчика, що не міг наздогнати інших і не побачив бездонної кручі. Мабуть, йому було дуже сумно, і все життя гадав, який ж то дева він не побачив. І дуже-дуже хотів і собі піти з усіма. Але як, напевно, тішилася його мама, тихенько озвалася Уна. Дота вона журилася, що він кольгавий, може навіть плакала через те. А потім уже ніколи не сумувала. Ніколи. Вона раділа, що він кольгавий, бо саме тому і не втратила його. Колись, замрінував Волтер, дивлячись у високе безмежне небо, Додар з'явиться з над того пагорба і зійде в долонорайдух. Він гратиме на супілці. Весело і молодійно. І я піду за ним. Туди, на узбережжя. До самого моря. І попливу далеко від вас усіх. Я, мабуть, не хотітиму йти. Аджем захоче, то буде справжня пригода. Але я не хотітиму. Я муситиму піти. Бо музика зватиме, і зватиме. Доки я відчую, що не можу опиратися. «Ми всі підемо», – крикнула Дій, охоплена полум'ям братової фантазії. Майже певна, що бачить глузливу тінь загадкового додаря на дальнім краю туманної долини. «Ні, ви лишитеся тут і будете чекати», – мов Волтер, і у великих прекрасних очах його майнула тривожна тінь. «Ви чекатимете нашого повернення, а ми, можливо, не повернемося». «Не зможемо повернутися, доки гратиме дудар. Можливо, його супілка проведе нас довкруж світу. А ви сидітимете тут, чекатимете і чекатимете». «Замовкни», – здригнулася Мері. «Не дивися так, Волтере, бо мене дрожаки беруть. Хочеш, щоб я заверещала? Я вже так і бачу, як той дурний жахливий дудар іде, а ви усі хлопці за ним. А ми, дівчата, лишаємося тут самі, чекати на вас». «Не знаю, чого так. Я не рюмся, та коли ти оце мелиш, мені завжди хочеться плакати». Волте переможно всміхнувся. Він любив випробовувати сили своєї уяви на слухачах, грати з їхніми почуттями, лякати їх і сповнювати душі трепотом. Це вдовольняло його потяг до всього драматичного. Та попри відчуття тріумфу, серце його стиснув холодний і незбагнений страх. Зненацька дудар видався моторошно реальним, ніби тонка завіса майбутнього відхилилася, і у сутінковій долині Райдух, освітленій хіба зоряним сяйвом, отерві Блайту, на мить було дано вздріти непевний відплеск прийдешніх літ. Карл, що прибіг із доповіді про події морашинім краю, повернув усіх до реальності. Мурах справді цікавезні. Вигукнула Марія, рада вислазнути з полону таємничої тіні, якою дітям уважався Дудар. «У суботу ми з Карлом розглядали мурашник на цвинтарі. Я ніколи і не думала, що в них стільки всього різного коїться. Але ж вони сварливі істотки. Деякі б'ються просто так, без причини. А є страхополохи. Так лякаються, що скручуються клубочком, доки решта їх лопцює. Ні за що не хочуть битися. Є линюхи. «Ми бачили, як вони тікають від роботи, а один помер від горя, нічого не робив і не хотів їсти. Ліг і помер. Йому друга вбили. Кля... клянуся». Друзі принижкли. Усі зрозуміли, яке слово намерялися сказати Мері. Фейт і Ді обмінялися поглядами, гідними самої пани Корнелії. Волтер і Карл опустили очі долу, У нас те слабоста. Мері ніяково зіщулилася». То що, як те слово вихупилося в мене, і не встигла і подумати, чесно не встигла, та навіть не доказала його. Але ж які ви тут усі вразливі. Чули б ви, як лаялися вайлі, коли гиркались. Дамам не слід оживати такі слова, мовила Фейт, геть невластивим їй манірним тоном. Це нечемно, чимно, Уна. Я не дама, відрубала Мері. Де я могла вам навчитися бути дамою? Та все ж намагатимуся не казати цього, коли вийти, їй Богу. «А ще, – повела Далі Уне, – за тям, що Бог не відповідатиме на твої молитви, коли ти згадуватимеш його ім'я на Марне!» «Він і без того не відповідатиме!» – зневірено чмихнула Мері. «Он та й цілий тиждень просила його залагодити цю справу з вайлі, а він нічого гісіньку не зробив. Не буду я більше молитися, ну його!» Аж тут долину Райдух прибігла за Сапана Нен. «О, Мері, я маю новини для тебе! Пані Еліот була на тім-боці затоки!» «І знаєш що?» «Пані Вайлі померла!» «Її знайшли мертвою в ліжку того ж ранку, як ти втекла!» «Тепер ти не мусимеш до неї вертатися!» «Померла?» – зацепеніла Мері. Потім здригнулася і кинулася до Уни. «Гадаєш, що все через мої молитви?» «Коли так, то я більше ні разу не помолюся, скільки житиму!» «Тепер її привид повернеться і буде мені дошколяти!» «Ні, Мері, ні!» – одійшла вимовила Уна. Адже пані Вайлі померла задовго до того, як ти почала молитися. Це правда, відказала Мері, насило оговтуючись. Але ж я перелякалася. Не хочу думати, що від моїх молитов хтось помер. Я і не думала просити в молитві, щоб вона вмерла, і вона мовби не з тих, що вмирають, а пані Еліот сказала, що зі мною буде. Певно, тобі доведеться повернутися в сиротинець. Я так собі й думала, буркнула Мері. І знову мене віддадуть Комусь такому, як пані Вайлі Ну, це я витримаю Я дівка дуже Я молитимуся, щоб ти залишилася тут прошепотіла Уна, вертаючись Додому з Мері Як собі хочеш, рішуче сказала Мері А я вже не буду Страх, як мене це налякало Гляди, що вийшло з тих молитов Якби пані Вайлі умерла вже після того Як я почала молитися Я була б винна О, ні, не була б, мовила Уна Шкода, що я не можу пояснити тобі, Мері. Але тато міг би, якби ти поговорила з ним. Ні, відказала Мері. Не збагну я вашого татка, і квит. Ходить собі і ходить, мене в очі не бачить. Я не пихата, але поплюжити себе не дам. Ні, Мері, тато зовсім не такий. Він і нас майже ніколи не бачить. Він просто завжди замислений, от і все. І я молитимуся, щоб ти лишилася жити в чотирьох вітрах. Бо ти мені подобаєшся, Мері. Добре. «Тільки щоб я більше не чула, що хтось від того помер», – застерегла Мері. «Я і сама хотіла б тут лишитися. Мені тут подобається. Гавань і маяк, і ви всі, і Блайте також. Ви – мої єдині друзі, і страх, як не хочеться їхати десь від вас». Розділ дев'ятий. Втручається Уна. Пана Корнелія таки поговорила з паном Мередітом, і слова її виразили душу неуважного і замрійного добродія – вона вказала йому і то геть непоштиво, на його безвідповідальність він би дозволив приблудній дитині мешкати в домі і бавитися з його дітьми, нічого про неї не знаючи і не прагнучи довідатися. Хоча великої шкоди вона їм не заподіяла, зрештою мовила пана Корнелія. Як не крути, а ця мерія таки цілком не зіпсована і добра. Я розпитала ваших дітей і малих блайтів, і виснувала, що нічого лихого про неї сказати не можна коли не зважати на те, що вона і не ділається, і не добирає слів. Але подумайте, що могло б статися, якби вона виявилася одною із тих селіт, про яких ми дещо чули. Ви самі знаєте, чого те горопашне дитя, що взяв до себе Джим Флег, навчило його дітей. Пан Мередід знав і тяжко засмутився із власної недбалості. «То що ж нам робити, пані Еліот?» – безпарадно запитав він. «Ми не можемо вигнати цю нещасну дитину. Мусимо подбати про неї». Звісно, передовсім треба написати директорці Гоптунського сиротинцю. Тим часом, доки надійде відповідь, Мерія напевно може лишитися тут, але пильнуйте, пане Меріт. Безумовно, Сюзен померла б від жаху, якби почула, що пана Корнелія так нападається на священика. Проте сама пана Корнелія пішла із приємним усвідомленням, виконаного обов'язку. Того ж вечора пан Мерідів запросив Мері до себе бібліотеку. Мері скорилася пополотніла з переліку, утім на неї чекала несподіванка, якої понині не було в її тяжким, зладенім житті. Цей чоловік, що досі викликав у неї благоволійний страх, виявився найдобрішим і найласкавішим з усіх, кого їй доводилося зустрічати. Сама не тямлячи, як це сталося, вона збагнула, що виливає йому всі свої прикрощі, і відходить таке лагідне співчуття та розуміння, якого не могла і уявити. Мері вийшла з бібліотеки з умиротвореним лицем та поглядом, аж Уна ледь упізнала її. «Твій татко добряче розумний, як прокинеться», – мовила вона із шмиханням, що надто вже нагадувало схлип. «Шкода тільки, що він не часто прокидається. Він каже, я не вина в тім, що пані Вайлі умерла. Але тепер я мушу думати про її добрі риси, а не лихі. Хто, значить, були в неї ті добрі риси? Хіба в домі в неї завжди було чисто і масло смачне?» Та я ледь руки в кров не постарала, мийчи сучкувати підлогу в неї на кухні. Але віднині слово твого татка – закон для мене». Та попри розмову з пан отцем, упродовж наступних днів Мері була геть нецікавою співрозмовницею. Невдовзі вона звірилася у ній, що її гнітить думка про повернення до сиротинцю. Уна щасили міркувала, як можна уникнути цього. Проте несподіваний і неймовірний вихід підказала Нен Блайт. Пані Еліот сама могла б узяти Мері. У неї великий дім, і пан Еліот раз о раз просить її найняти служницю. Мері там було б дуже добре, звісно, якби вона чим не поводилася. О Нен, ти думаєш, пані Еліот візьме до себе Мері? Якщо ти її запитаєш, гірше від того не буде, мовила Нен. Спочатку Уна була певна, що не зважиться на таке. Їй, боязький і несміливий, тяжко було просити когось про послугу а надто пані Елліот, за і енергійну добродійку, якої Уна трепетно побоювалася. Хай як любили її і радо ходили до неї в гості. Прийти і просити взяти на виховання мері Ванс раптом здалося таким несосвітеним нахабством, що сором'язлива Уна геть підопала на відвазі. Утім, коли пан Мередіт одержив листа від директорки Гоптунського сиротинцю із проханням негайно привезти Мері туди, і та гірко плакала на горищі, аж доки заснула, вічай додав уні рішучості. Наступного вечора вона тихенько виснула з дому і рушила дорогою до гавані. Долина Райдох броніла веселим сміхом, та дівчинка приманула її. Вона була страхітливо бліда і зосереджена, аж не помічала односельців, котрі йшли їй назустріч – Відтак стара пані Флех, ображена і роздратована, заявила, що у намерет виросте до стату такою ж пихатою, як її батько. Пана Корнелія мешкала на півдорозі між геленом і маяком чотирьох вітрів, у зеленим будинку, що його ядучу смарагдові стіни із часом поблякли і набули приємного сіряво мідного відтінку. Маршал Еліот насадив до кружнього дерев, облаштував розарій та невеличкий сосновий лісок і тепер дім був геть інший, аніж колись. Юні блайти і Мередіти любили приходити туди і щоразу тішилися прогулянкам старою надбережною дорогою, у після яких на них завжди чекала повна коробка смачного печива. У далині за туманом море котило хвилі на пісок із ніжним плюскотом. Три човни, схожі на великих мартинів, линули вздовж затоки. До гавані поволі наближалася шхуна – Маленький світ чотирьох вітрів мерехтів яскравими кольорами, повнився ніжною музикою і неземними чарами. І кожен у ньому мав почуватися щасливим. Проте уні, що війшла на подвір'я пана Корнелії, від страху слабнули ноги. Пана Корнелія сиділа на ганку сама. Уна сподівалася застати вдома і пана Еліота. Він, такий великий, добросердний, усміхнений, підтримав би її самою своєю присутністю. Пана Корнелія винесла дівчинці дзиґлика і цілий таріль свіжих пампушок. Частунок не йшов уні в горло, проте вона мужньо їла, щоб не скривдити почуття пани Корнелії. Уна досі була бліда і не спромоглася заговорити, а в її велетенських синіх очах світився такий смуток, що пана Корнелія стривожилася. «Що з тобою, рибунько?» – запитала вона. «Адже я бачу, тебе щось гнітить». Уна судомно проковтнула останній кавалок пампушки. Пані Еліот, візьміть до себе Марі Ванс, благально відказала дівчинка. Пана Корнелія втупилася в неї. Я? Взяти Мері Ванс? Тобто, назовсім? Так, назовсім, на виховання, відказала Уна сміливіше у після того, як перший найважчий крок лишився позаду. Будь ласка, пані Еліот. Мері не хоче вертатися до сиротинцю і тяжко плаче ночами. Вона боїться, що її знову віддадуть комусь лихому. А вона така вправна. Усе може зробити. Я знаю, ви не пошкодуєте, якщо візьмете мері». «Я ніколи не думала про це», – безпорадно озвалася пана Корнелія. «Будь ласка, подумайте», – мовила Уна. «Але, Рибанько, мені не треба помічниці. Я сама ще здатна поритися в домі». А якби і знадобилася допомога, я не брала би для того дівчинки із сиротинцю. Світло згасло в унених очах. Восте її затремтіла. Вона скулилася на дзиглику, маленька розчарована фігурка, і заридала. «Не плач, Рибонько, не плач», – вигукнула засмучена пана Корнелія, що їй нестерпно було скривдити дитину. «Я не кажу, що відмовляюся взяти мері, але це така несподівана думка», «Я геть спантеличилася. Я мушу обміркувати її». «Мері дуже вправна», – повторила Уна. Гм. «Це я вже чула. А ще чула, що вона лається. Це правда?» «Я не пригатую, щоб Мері лаялася навсправшки», – знічно пролобуділа Уна. «Але боюся, вона могла б вилиїтися». «Не сумніваюся. Вона завжди каже правду». «Мабуть, так. Мері обманює тільки тоді, коли боїться, що її битимуть». І ти просиш мене взяти її до себе? Хтось повинен взяти її, схлипнула Уна Хтось мусить подбати про неї, пані Еліот Це правда Певно, такий обов'язок судився мені про водіння пана Корнелія Та спершу я маю порадитися з паном Еліотом Тож не кажімо про це нікому З'їж іще пампушку, рибунько Уна з'їла Цього разу жвавіше і охочіше Я дуже люблю пампушки, проказала вона «Тітка Марта ніколи їх не пече, а пана Сьюзен з Інглсайду пече і часто дає нам цілий таріль із собою в райдух. А знаєте, пані Еліот, що я роблю, коли хочу пампушку, а взяти її нема де?» «Не знаю, рибоньку. Що?» «Беру мамину кулінарну книжку і читаю рецепт пампушок та інших страв теж. Вони дуже смачно звучать. Я так роблю, коли голодна, коли на вечерю в нас лише тотожність». Тоді я читаю рецепти смажної курятини і запеченої гуски. Мама вміла готувати всі ці смачнючі страви. «Ці діти вигибнуть із голоду, якщо пан Мердід не одружиться», – буркнула пана Корнелія, коли Уна пішла. «А він не одружиться, і що тут одієш?» «То ми візьмемо цю Мері, Маршали?» «Так, візьми її», – лаконічно озивався Маршал. «Хіба не типовий чоловік?» – розпачливо проказала пана Корнелія. «Візьми її, і все. Тут треба зважати на сотню обставин, повір мені. «Візьми її, Корнелії, а на обставини зважимо потім», – відповів Маршал Еліот. Отож, недовзі пана Корнелія вирішила взяти до себе Мері і подалася в Інглсайд, щоб його мешканці перші почули цю новину. «Чудово!» – отішено мовила Енн. «Я сподівалася, пана Корнелія, що ви вчините саме так. Я дуже хочу, щоб ця підолашна дівчинка мала свій рідний дім. Я сама колись була такою безпритульною сиротою». «Навряд чи ця Мері схожа», – «А чи колись буде схожа на вас?» – похмуро відказала пана Корнелія. «Це не той табак, але вона – людина із безсмертною душею, що має бути спасенна. У мене є катехизіс і густий гребінець, отож, коли я вже взялася, виконую свій обов'язок як слід, повірте мені». Мері вислухала новину зі стриманим удоволенням. «Це краще, ніж я думала», – тільки й сказала вона. «У пані Еліот ти муситимеш дбати про манери», – застерегла не. «Це я можу», – обурено спалахнула Мері. «Манери в мене, як захочу, то не гірше, ніж твої, Ненблайт». «А ще ти не повинна вживати там лихих слів», – стровожно мовила Уна. «Вона, певно, умерла б від жаху, якби почула», – вишкрилися Мері, і білі очі її спалахнули лукавим вогнем. «Але не бійся, Уно, я припну язика, буду вся благопристойна і манірна». «І не будеш обманювати», – докинула Фейт. «Навіть якщо за це битимуть», – спалашилася Мері «Пані Еліот, не битиме тебе. Ніколи!» – вигукнула Ді. «Так таки і ніколи!» – скептично озвалася Мері. «Та як, коли мене ніхто не лупцюватиме, буду певна, що в рай потрапила? Нащо мені тоді брехати? Сама я того не люблю. Краще вже правду казати, коли не те!» Напередодні від'їзду Мері з пасторського дому в долині райдог відбувся пікнік на її честь. Кожне з меридітів подарувало їй щось зі своїх заповітних скарбів. Карл віддав Мері іграшковий ноїв ковчег, а Джеррі – одну зі своїх дримб. Фейт пожертвувала щітку для волосся з люстерком на звороті, яка завжди подобалася Мері. Уна вагалася поміж стареньким бісерним гаманцем і картинкою, що зображала Данеїла в ямі з левами, аж зрештою запропонувала Мері вибрати самій. Мері дуже хотіла запопасти гаманець, та знаючи, що це одна з улюблених реліквій Уни, відповіла – «Подаруй мені та не їла. Люблю я левів, то ліпше візьму картинку. Хоча дарма вони його не жерли, так було б цікавіше». Увечері Мері вмовила Уну лягти разом із нею на горищі. «Нині я востаннє тут ночую», – пояснила вона. «А на дворі дощ, і я не хочу спати сама, коли цвинтар поряд. У ясні ночі мені не страшно, а нині злива л'є на могили, а вітер виї так, наче то духи мерців плачуть». Що їх не пускають у дім Я люблю дощові ночі, мовила Уна Коли вони вдвох улаштувалися на топчані Нен і дітей теж їх люблять То я й начхала би, якби не боялася цвинтаря Відповіла Мері Сама я тут нині всі очі виплакала би Жаль мені кидати вас усіх Я певна, що пані Еліот часто відпускатиме тебе до нас у долину райдух Мовила Уна А ти будь чемною і хорошою, добре, Мері Спробую, зітхнула Мері «Але тяжко мені бути хорошою усередині, як і зовні. Тяжче, аніж тобі. Твої родичі не були такими пройдецвітами, як мої». «Та ж вони мали і добрі риси, не тільки лихі», – заперечила Уна. «Ти мусиш наслідувати їх, а на лихі не зважати». «Не вірю я, що вони мали добрі риси», – буркнула Мері. «Я не чула про жодного. Дідові моєму грошей не бракувало, та кажуть, він був шахрай». «Ні, я мушу, певно, випнутися зі шкури і усе зробити сама». Бог допоможе тобі, Мері, якщо ти попросиш його. Ото вже непевна. О, Мері, ти ж знаєш, ми просили Бога знайти тобі дім, і він знайшов. Не розумію, до чого тут Бог, мовила Мері. Це ж ти попросила пані Еліот узяти мене до себе. Але Бог уклав її це бажання в серце, відказала Уна. Без цього всі мої прохання були б марні. Може і так, замислилася Мері. Бач, Уно, я не заперечую проти Бога. Я згодна дати йому шанс. Але, чесно, думається мені, що він такий, як твій татко. Усе наче спить і не зважає ні на кого. Та коли бува прокинеться, стає хороший, мудрий і страх який добрий». «О, ні, Мері, ні!» – на жаху не скрикнула Уна. «Бог зовсім не такий, як тато. Тобто він у тисячу разів добріший і кращий». «Якщо він так само добрий, як твій татко, мені згодиться», – висновила Мері. «Твій, татко, як зі мною розмовляв, я відчувала, що більше ніколи не буде поганою». «Я хотіла би, щоб ти поговорила про Бога з татом», – відхнула вона, «Він усе краще пояснить, ніж я». «То я поговорю, коли він і знову прокинеться», – пообіцяла Мері. «Він пояснив мені, як говорив у бібліотеці, що то не через мене вмерла пані Вайлі. На серці стало відтоді легко, та молитися все одно лячно». Мабуть, найбезпечніше не проказувати той віршик, слухай Она, я думаю, молитися ліпше дияволу, аніж бога. Бог добрий. Принаймні, ти так кажеш він тобі не зашкодить, а диявола треба все ласкавити. Сказати йому, дияволе, прошу тебе, не спокушай мене гріхом, облиш мене, як ти гадаєш? Ні, ні, мері, що ти? Не можна молитися дияволу. Та й марно це, бо він лихий. Його це тільки гірше розлютить. І він чинитиме ще більше зла. «Ну, що до цієї справи з Богом?» – оперто відказала Мері. «Коли ми з тобою не можемо дати їй ради, то і говорити не слід, поки не з'ясуємо, як воно все насправді. А доти я вже сама міськуватиму. Якби мама була жива, вона б усе нам пояснила», – відхнула Уна. «Егеш, ліпше б вона таки була жива», – озвалася Мері. «Не знаю, як ви й житимете тут, малі, коли я поїду». Спробуйте, бодайсяк, так прибрати в домі. Усе село, знай, пліткує про те, який у вас тут свинюшник. А татко ваш, як візьме собі нову жінку, то й геть забуде, що ви є на світі. Уна отетеріла. Я ніколи не спадала на думку, що батько може знов одружитися. Тепер їй стало неприємно, і вона мовчки лежала, відчуваючи новий дивний холод у серці. «Мачухи, це стрихіття», – мола далі Мері. У тебе кров застигла б у жилах, якби я тобі розповіла все, що знаю про них. Узяти хоч вілсонів. Вони мешкали через дорогу від Вайлі. У них була мачуха. То вона мортувала їх так самісінько, як пані Вайлі мене. Кепсько доведеться вам із мачухою. Я певна, що не буде, мовила вона, і голос її здригнувся. Та тобі ще ні з ким не одружиться. Змусять його, похмуро озвалася Мері. Усі старі пани в селі вже не готувалися з ним побратися. Від них рятунку нема. А найгірше – то те, що мачухи завжди нацьковують батька на дітей. Вас він більше не любитиме, а захищатиме її і нових дітлахів. Бач, вона йому нашепче, що ви всі погані. «Нащо ти таке кажеш, Мері?» – заплакала Уна. «Мені від цього дуже зле». «Я лише хотіла застерегти», – вибачливо проказала Мері. «Ваш татко, звісно, такий замрієний, він і не подумає, щоб женитися. Та краще бути непоготові». І довго, ще після того, як Мері безтурботно заснула, маленька Уна лежала обіж неї, і в очах її прийняли сльози, розпачу і туги. Як то буде страшно, коли тато одружиться і зненавидить її, Джері, Фейт і Карла? Вона не зможе. Як їй жити тоді?» Мері не влила в душі дітей пан отця тієї отрути, якої боялася пана Корнелія, та все ж, звісно, із найшляхетніших міркувань завдала їм немалої шкоди. Проте вона спала спокійно, без новидінь, доки Уна, не склепивши повік, наслухала, як на старому цвинтарі стокотить дощ і скиглить вітер, б'ючись у стіни сірого будинку. А правилебний Джон Мередіт, захопившись читанням життя святого Августина, і геть забув лягти спати. На світанку він відклав книжку і рушив сходами нагору, міркуючи про події двотисячолітньої давності. Двері до спальні донюк були відчинені, і пан Мередіт побачив фейт сонну, рум'яну і гарненьку. Він захотів дізнатися де уна. «Мабуть, ночує у блайтів». Унна в ряди годирадо лишалася ночувати в Нен і Діани. Пан Мередід зітхнув, подумавши, що мав би знати, де його дочка. Сесілія дбала про неї краще. Якби ж Сесілія була з ним, як колись, весела і чарівна. О, як відлунювали її пісні в старім домі в Мейвотері. Вона пішла раптово, забравши із собою сміх та пісні і лишивши тишу. Так раптово, що він досі не утямився. Як могла вона померти? Така вродлива і жива. Джон Мередіт ніколи не замислювався про другий шлюб. Він палко любив свою дружину і певен був, що не зможе покохати жодної іншої жінки. Часом на думку йому спадало, що невдовзі Фейт виросте і посяде місце господині в домі. А доти він має якось давати раду самотужки. Пан Мередіт зітхнув і подався до своєї спальні – де ніхто не переслав йому постелі, бо щітка Марта забула, а Мері, якій вона заборонила туди потикатися, не зважилася хазяйнувати в кімнаті пан Отця. Утім, пан Мерід не помітив цього. Насинаючи, він думав про святого Августина.